Малюк ледь помітно усміхнувся і додав, «До того ж, вона гарно, дуже гарно оплачується». Він витяг з пачки салем м'ятну сигарету, припалив її і вичікувально подивився мені в очі.